Доповіли, що чай подано. Юлія, завжди така спокійна і розважна, тепер була збуджена до краю. Їй не можна було залишатися в товаристві, і мати залюбки дозволила їй піти додому. Князівні також потрібен був спокій. Панна Нанета у відповідь на розпитування княгині запевнила її, що... Князівна пополудні і ввечері почувала себе дуже добре, але захотіла лишитися на самоті з Юлією. Наскільки вона могла побачити з сусідньої кімнати? Князівна і Юлія розповідали одна одній різні історії, а також грали комедію, то сміючись, то плачучи. «Мирі дівчата!» – тихенько мовив Гофмаршал. «Ласкава князівна і мила дівчина», – поправив його князь, блиснувши на нього сердито витріщеними очима. Збентежений своєю жахливою похибкою, маршал ковтнув, не пожувавши добрий шмат сухаря, змоченого в чаї, але сухар застряв йому в горлянці, і він так страхітливо закашлявся, що змушений був швидденько вийти із зали. Ганебної смерті від задушення він уник тільки завдяки придворному квартирмейстеру, який у передпокої досвідченим кулаком виконав у нього на спині, мов на литаврах, гармонійне соло. Після таких двох порушень етикету Гофмаршал побоявся допуститися ще й третього, тому не зважився вернутись до зали, а попросив квартирмейстера вибачитись перед князем за його раптовий напад хвороби. Ховмаршулова відсутність розладнала партію у віст, яку звичайно влаштовував після чаю князь. Коли приготували гральні столи, всі завмерли, в напорушеному очікуванні, що зробить князь у цьому критичному випадку. Але князь не зробив нічого, лише дав їм знак сідати до гри, а сам узяв за руку радницю Бенсон, підвів її до канапи, посадовив і сам сів біля неї. Мені було б прикро, мовив він лагідно й тихо, як завжди, коли звертався до Бенсон, мені було б прикро, якби Гофмаршал удавився сухарем. Проте він, здається, дуже неуважний, як я вже не раз помічав, бо назвав князівну Гейдвігу дівчиною, а тому з нього був би нікчемний гравець у віст. Узагалі, дорога Бенсон, мені сьогодні дуже бажано і приємно було б, замість грати у віст, конфіденціально перекинутися з вами тут на самоті кількома словами, як раніше. Ах, як раніше! Ну, ви ж знаєте мою прихильність до вас, люба пані, вона ніколи не може скінчитися, князівське серце завжди вірне якщо тільки непереборні обставини не змусять його повестись інакше.